بسم اللہ الرحمن او افضل باقول لا الہ الا اللہ وعدنا ها ایماتتو لا دعانی الطریق <تصفيق> والحیاء شربت من الیمان حدیث مبارکی وزاحت تفعلا مانگانی قاتل وانات فرق نا غیدہ دعین ونور وزاحت مختوشون دریمانو بادر وحق او لا اله الا الله هيان نشابتنو او و توضیید نشابتنو او دیار دی دو شاوے سکندرو بیان شې ای आवाज کوه اعلا دایما چې کمندونو اترول راتنا اولو اعدنا له چې ای وای اعلى روا واستقبل اعدنا منس کې تور ته اشاره منس کې چې قدمونو څه سره شاوري شاوري تور ته ومنس کې اشاره فاعدزلها قول لا اله الا الله قول لك غور لا اله, الل اله الا الله و يلی جایر کی اسوال لا اله الا الله و يل بارسنگل رتولو نابزل جو لگذاق مصطحب لا لا اله الا الله و يل ال قول لا يو قمر مصطحب نه امرو مستاح به پولو نه افل تنګه شو مستح به خبره د پول نه له تنګه جواب یو دا دی چ نهمر ذکر د لاله الله ن بلکې نه ماد د قرارار لسانانی دي ایمان دی او اقرار الیسانی دی ایمان لا یا شرط دی پار دی اقراد او یا شرط دی عند المصر محدثین عند المحدثین شرط دی یا روکن دی ایماننا و روکن خیر لازمات او یا شرط دی د ایمان اجراض احکامات و دفار الشرط تے از بی وجندار تولونا اولاشا ذکر چور پس احکامات نا بالج حریفی کی سکتا لئے او سڑے مسلمان کشکا با اقرار الستانیتنا مراد دے قول لا الہ الا اللہ دوئے لا اله الا الله وهي چې مدا پټور او اعمالو کی جان پیدا کوي پټور او عملونو کی دا روح پیدا کوي چې پټور او کی جان پیدا شي روح پیدا شي دغه کا لا اله الا الله یاو چک دم نو شرکت جز لیرات کئ هغه لپاره عمل سوال نه قبل او دغه نشریکه خپرت کئ چې ریاده شته ازار هغه سرو نیو عمل نه قبل او دریم چې ده نو ټول لوک د خیر الله رب کئ موږ یې سره مرتبہ قبولیت او د احسان ته عبادت را سيګي انتابو د الله کار نه کترو ولا اله الا الله رسول اعمال کی روح پیدا کئ او رسیه مقام د قبولیت سره رسیه د کزنه مقام د قبولیت سره مدايو جن دا ټول کې افضل شو په اذلوا قول لا اله الا الله ذکر په مقاتبه لا اله الا الله والهیش په مخام ده ذکر کې محمد رسول الله والسروایا وسلم ذل باندې د پارادو تاسو دا قول ایمان نېوان تاسو دا قول او دا مصلم روان یو سره روایت ذم ليلہ لله کومنس کې وقف نشي کوله جلا من عذر دا سیوانی شیوله شلا اله الا اله الا اله سو نو دانا فري الله د نه لو سويراهيم الله تعالی کلمہ طیبہ اور نماز کی تشریح ترجمہ کی اور ذکر کردے شمن قال لا اله سم تنفس من غیر عذر ثم قال الا الله فقط کفر سیو صلی الله علیه لا علیه او بیا په اوزر نه barriers او بیا رسول الله وي مند کوفر ترسي دا ډول نو هياسین نو مطلب وقف کنه په کار اوزر سړي صاحبن سو یاو سړی خلک کو یقیقه معنا باندې نو معنا باندې څه کوي کوي یا تشریفی یا کلمی دو جزدی یو لا الہ دی بل اِلَّا اللہ دی از لا الہ مطلب دار دی اور اِلَّا اللہ مطلب سدی دار دی خبروانی پوچھو نکیاز آلہ مصطلح قلعہ قدر کی وقفنے قول پکار لا الہ ببزار شنوی لا الہ الا اللہ روی افضل هو قول لا اله الا الله ور طول کی افضل سن ذکر کوم افضل شواجه ما ویلا ادي وا جنا حديث کراولي دي افضل الذكر لا اله الا الله ور طول ذکرونو کی بهترين ذکر لا اله الا الله حضرت سوي رحمه الله او رسول الله او علامہ فاضل اور ز ذکر کر کړي چې ذکر يوه مان د دواونه یې نه ذکر مان د الله یادول په حاجاتو ذکر یو مان د الله یادول په حاجاتو او وی لا لا اله الا الله ز الله ذکروم نه خدا به ترينه دواونه لکه جو بندا الله تو يل کله ما حاجت پور کوون کې سما د حاجت پاني کو يا دوار انسان بل څوک نشته زه زماده وروت پوهه همي او ځکه کم دی نو زماده حاجت نه خبردارم یو پورا کولم شي پورا کولم شي مداد ځکه کم دی نو دوار چې دوال به تیری دعا له ترې وګ خپل حاجت مستحضر کی وي او وی <ogye> حضرت سوي رحم الله تعالی ذکر خڑی دصفه ابراهیمی کی لا اله الا الله و این فل ذکر کای لا اله الا الله بسلم زل ذلی وی یا الله مال فلم نرکا محبت راکا اغه فرزای کی دګری دی اله محبت قصبه الله خپله می نه راړه را کلل محبت را ته نسیکر دا لکهتلل جل چې د الله نه وخت دامونږ ووا نو عمل خو نه کو لکه دالو ې روایت تقریبان ټولو ته یاد او زمونږ په چو بز ګېې ز ل کي دری مین تا دا لا اله الا اللہ ویلو رفا را نشتی سل زلے چے سڑے ہوئی پینزی مین تا پی نلے گی سلی او دری مین تا دی کمدن زمان پر زندگائی کی دا لا اله الا اللہ ویلو رفا را نشتی دا اخصوص او چې کلم موحد لا <lambi> اله الا اللہ وی او شرکی زلی ندی قدر تاتا مدد وکړه تاسو ورو کې د وڑو کې چې الله چې څنګه د شرک چيرين ساتلې نو تو او دا غشنه څخه خو ساته او اعمال می الله ز خالص خپل رضا او لا اله الا شرک خفي د اخلاص تا او لا اله الا الله اله محبت خود ده نو ورته محبت دا غلامي دا یو جذبه ده نماز ورو ده دې سره ازاد کا او ماشی کمدنا دزان غلام کا چند باشی بند سیم و بند زر بند بکسل باش آزاد ای پسل چند بند سیم و بند زر مونر رو می زکر کری بند بکسل باش آزاد ای پسل غلامی ختمکا بند بکسل غلامی ختمکا او باش عوازات ایک سر بچی عزاد شازاد چند باشی بند سیمو بند زر ارسو بوری و تر دیدریس روز کنو غلامی از دیدریسی سنو بات کمنی تر کمی غلامی دا محبتونه چې کمنی ختمول از دید پاره وی لا اله الا اللہ موحیل پکار دیدن موحیل پکار دیدن قوار نا حیمات دلازان طریق پٹولو پیادنا دا اگر تعلیم سے بیوزائی کی لکھلی دی شرا سے مشروف عالمی مشروفا میں لست تشبیحات کیوں لست تشبیحی یادو لستی وئی لست تشبیحی نظر زل جو مدرس مشروف عالمی په بارې غواخو غزرګونو واټول دا د مونږه کارونې په ژوند کې ښایي مونږه ادارا کوم خبرې دی واجنه زمونږه مالو کې روح نشته او مونږه چې کله نو پاتانه حای کې د الله نه یېریم د کومه مونږه الله نه دا ډیر شي کم اف خبره ده هلی معجراتې اوغ چې کمدنو په تن کی ګړهغونه کوي تن کی هغه چې کمدنو تصران ګوري فمونونه ګوري راې ګوري تن کېه می واجد ده چې مونږ دین طرف ته او د الله یاره دی ته دا یل لا کارلا الا اللهخوا نه ایما له ظالېطرت ټولو کې یادنا چې دا یعنی یاستانانه به ټولو کې او د کمی مرې والا مازه توله ظانې طرت تشي د لاړې م ل کو ت پهواه قدل آلین اللہ بی کولو امادت اللہ ذاہنی تاریخ ادناہ چې جی کمدنو شی مرتبہ دا جی کمدنو پر طولو کی لگا را آغا امادت یعنی ادنا ها اقلوها فائدتاً فائده ای کم ادا زگوی لأنها دفع ضرر زگوی لأنها دفع و ضرر در نیمات تلازان الطریق تکلیف والسی زلالی نلی کول گرد گرد اپرتادا خن اپرتادا گندگی پلارا اکی پرتادا ملارا صفاقا لارا صفاقا امادت الازان الطریق احمد رضی صبح رحمه اللہ تعالیٰ فرمایا وی اوز کو وی اوز کو وی اوز کو دغاوی حدیث داؤی امادت الازان الطریق اوز شکم تکلیف دیش سیزی نا لارے درہ رڑکی تاکہ دا گھتر پیپ شو ګرته په شنواله تر اوږسې ټول او خپل کوټه تکلیف دي په بټمیه د لاس او بیا دا ریډه فارابندوبوستوم هغه چې आपले په پښبن کې نور اوږسایو دیش یاځي کنه لګیو په واچې او څنګه چې هغه راوته د کور جوړې نالای نه جوړه کور جوړ کیو الای او بو لارو کې د نړیوالو د موږ لپاره دامي پالیسی لارې ده په کروڑ روپې په کور باندې او الفيزه روپې بنالای باندې لګې ده په حکومت کې تا نه لای بدلول حکومت جوړي دا به هر د حکومت ته پریږدلي دا ډېر راد افسوسه په حاله کې ما ته تل ځان په طریق د یو طریقی حسی دے بل طریقی ماناوی دے طریقی حسی لک اللہ رشوان سڑے روان دے روان دے خرقی تکلیف والا سیز دوت دے دیرے سے یو مین خفل خراب تی اولا تکلیف والا سیز دلاری دستگی تا ایک او اس طالب والا روان دے او کې کی گتا مخ تراغل ده دغ وکړي دي او غ اووب د لا تسه کړي کاروللي دي دا وګې خلکوه ت پور نهړ نوکه دا تعلیبقدرېږي او د ی چفچ وورې لخت و غوري او دی پ غناله ضا او دا اوکولا ولاړی شي او دا قیما ته تللهظانې طرریب شوکرونه شو دا ته تلظانې شو دارنې چې کمدننو غ نه پره ته یا نورشه ګاټه پرته او غیلار تنگا کرده. گار رازی او بلت رازی او لاری کړی کرده. مکذا طالب جان دا گرد روالی و دیوال ویخ دیکی دیوال ویخ دیوال دراب تیگی. ندی بانمتدر دیست کمیگینا و اللہ و پیولا سواب سکی. ورکی. سواب پیولا اللہ ورکی. امادتو لذان تاریخ دینامور تاریخی حصی تا غیل تکریب دیش شیر دې ما تاریخي مانوي دا تاریخي مانوي اسلام نه اې دنا ستراتل مستقيم اې دنا ستراتل مستقيم دا چې کمونو دلاره اسلام لارې کې ریکارډونو هغه د کمونو ختمول د کمرہ کا ورتونه راځینو وخت مول وجه تفصیل د دې شاوته لا دوه شاوې چې کمرونه ولا یو ولزلا چې حقوق په اسمی یو او په او دغه هم حقوق ولایو مافضلها قول لا اله الا الله ديك اشاره ده اداذ حقوق الله دا اداه عبادت الاذان استرید ديك اشاره ده حقوق العباد دا حقوق العباد ګټ ذو شو وريدي يوزي كه اسفان للغير هرجل بمنfaat फायदा رسال پایدا رسوال او درید لی دفع مذررت تکلیف رسوال و دید برو که ادنا چیدن و آغداد بیمان بی که اعلی داره چې بلت سو رسو پایدا رسو پایدا پا کداره چستا دا خیرمال خیر دی نصفی دی رانا پوری کار مرا با خیر تو امید نیست بد مرسام فائدہ نشه ده کم کوم استم تکلیف کوچتا مرص تکلیف کوچتا تمر صاحب روحانی تکلیف او نه جسمانی تکلیف نو مالی تکلیف نه بادادی تکلیف ایس قسمه تکلیف چاہتا مر صاحب مطلب دار چوه کو قولا اومدا کو حقوق ال عباد اومدا او کو کو کو له عبادت كده ا ذ ایمان میں او کو کو له عبادت كده ا ذ نا خیال ساته دیکھي منګړې کیو نہ کدا بل تکلیف ورګول دې تاړو مون سمسلن وایو او که سبا کسو طریقو سره تکلیف را سو قواله ما صلزان قریب وزې ما ویا شيا بي باندې دوه قسمه وي یو په ویریو دوځم په لیدي وقواله لا اله الا الله کثيديت اشار هم بیا د خپل هرتا وقواله ما صلزان قریب داج کمونو په ليو دریموا دا تفصیل چې اړیمان یو د څه سم یاو دیو و بل ترقیا یاو دی او بل ترقیا یعنی یو هغه چې لري کول زرو اور دے معانی اشارے پر غور کر جوڑی اپ ذرا اقوال لا الہ الا اللہ کی کی وضو دیو تے اشاروں سے اویماۃ لذان اس طریق سے ترقیوں سے اشاروں سے سرکیوں تے کم اشاروں شیعہ ایمانیہ زو قسم ہے یادہ معاملہ مع اللہ اودہ معاملہ مع خلق معاملہ مع اللہ او مجامله مع خلق ناول کی معاملہ مع اللہ تے اشارہ سوا اللہ رب ولزار فرمایا تے اشارہ مقابل او وقی مجامل امعال خالق مفروخ سرد مجامل اتجا کمنون اشار اصفاق یا قابر دا سرد شدید دوش رو بیوی اس ایمان دوش رو يا شعبات التعظيم لاللعلى فإزمت إلهي التعظيم لاللعلى وضعهم هذا الشبكة على الخلق الشبكة على المخلوق إنه كان لا يؤمن بالله العظيم التعظيم لاللعلى ولا يفرض على طعام المسكين شبكة على المخلوق لامنا كو من المسولين و لامنا كو نطعم المسكين لامنا كو من المسولين تشششو عظيم لله و لامنا كو نطعم المسكين تشششو شفقت الالخلق منداء و شعبيرين مرنسي درحم الله فرمائلين شرشا و لوله فالصفاء د اسلام فلسفہ بس دو چیزو نمکرابندہ کری رہا مذہب و انسانیت یعنی یو تعلق الہی او بل د انسانانو خیال خاتا توی کارلمار سے انسانیت خیال خاتا لے رہے واللہ بلکل فریقہ دلے رہے دا دوارا شکل دا ضروری ایمان دبارا دیتا وانناس وانہو ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ Шي� قرضی ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ چوم ح타یقیقیت lodgeون ۶ ۶ ۶ ٸ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ First and of чи, Z Arduino students we all say their faith and trust, The community is one, To should میں دیشی کمدونو د دینه واجبلې فضلها قل لا اله الا الله و ان ایمن الصل زبان الطريق والحیاء صحبت من الايمان د دې جمله په وضاحت کې موږ ایوان فهم کړو والحیاء صحبت من الايمان او یو لوی څانګره د ایمان حیا چې ګماره نه یو لوی څانګره د شه ایمه د دې جمله دا دي چې د شیاو دي مان چې د حیاي گزاراو ولا نو قران او د حديث څنګه یو نهج دی او طریقه دا چې یو کار وکومو مك کی مداري د پستا اورو د رسیدو حصول دا او اسکول چې کوم ډول طریقه مو خوي دا قرآن او سنت یو طریقه را لکه الله حکم کړل یا اي او الزینا منتقوا کلا ایمانوالو الله نو ورې نه تا تقوا وسنګ حاصلې یو کو نو صالحین شې تاسو ورسره یقین سره عالی یقین سره شې نو تاسو پوهه نو دایره وصول د ریاو خدانه هرته چې کوم نه نو او خدانه مطلب دا دی چې شیاوی معنی یا خوشر پاسا شو دلته کول شیاو او ټولو سانو د خصول ذریه ش ده الحيا هل ح چې کله چې ګمو در کلا را شي هل صحیح ح را شي نو بیا را چې ګمدنو الشعاع الايماني لا غيه رسول باسان شي مسكاويه والحياء صحبته من الايمان او حياك تنجى في ما تورى باسان لا تورى باسان نو غوی مطلب چې ګمند نو هغه دی انتباهو النفس انتباهو النفس عیل قذیب عیہی ما حطت سم انتباهو النفس مع نفس رجولي ذل انقبال تاسو نفس یې دا دوستان خبرو لازني خبرې کوي له لې کې دا په سفل او د دعوت حقیقت و ولکه په ویلو زهن ته ناراضی، داشه وږي زهن ته داشه چې بيستراوالي او چې راوغان چې نو حقیقت سره راوغان و پریسي کې ولر د زن سیس کې د نه په تاریخو نو سمجته ناراضي، په چې کله د خپل حاله را حاله په خپل وس کې مو پیجه نفس لکه د دې د ویلي اوس یو ړی و حیاته شو دی توته دا کمی سوب سر سر یا کمیصبحاس او په ګه کې پهمونندې کمنج اوس مله اوور دی د سړله اووریرټ اوت دی خو په ګه کې سړی د خیر کاره کوو باندې شې کې ې شو لکهزه به د ته ولاند ده خبره اوکم دا پر دوه پرتوغا پرېدني پرتوغا ها اور دې چې د پرتګنا کاته ځلاندني سره څومره ملامت شي او دې چې بېان کی نو سفر سره هغه شي د دې خارکول نه چې پرتګر په سریتی شي کار شي دا نصره شي دا رحم دا نصره شي پرتګر چې سری دا کار معمولي سندې ټول مونږه کوي خدای په کاټه سره جو بل څو شو دت کا حیاتا. د دائی، دائی، عرفی قبیح تی لکا. شرعی قبیح امنی. لیکن دا پرتوگاہ کارکی دل ما ایسی شدی. خیر تک کارکی دل دائی عرفی تی لی. قبیح تی لکا سرے پتگر کی دی نسخ خاری. بد خاری. شدا کبن رد واندخ کارشی. انقباز و نفس چلا نصر اکول شدا سی. تا دیتو دا سیدن کچا کچا کارشی. ذمات ذنا ذسخ خارج كاشك خارج خارج القبيح مخاوف اعظم يعني خلق براتك بدوي ام ضمن ضمن بنا ذم مخاوف الذم خلق براتك كمرو بدوي ديزج كمنوا حياوي صوتوي زائد جو سوال ليه حيايه و فيلي طبيعي حیا یو یلسه دی تغ دی نو دا فلی تغي د فلی شغې ایمان دلی تنن ش شو حیایو فلی سر دیغي نو فلی تغی تنن د فې د پاسه شو شاف ایمان خوشارغي دی نو دا لکه د حیا څنګه دی یو شغو او بیا وواړه شو شو او بتونم دی یا لو یا شعبتی او گرده نه چون تابی نهی کود بڑی خوبا نا تیناو گرده دلن نیو جواب دانه چه حیات وقت اسمارن یو چه کندنو حیائی طبعی دار بل حیاي شرعی دار حیائی اختیاری حیائی ایمانی حیائی شرعی حیاء ایمانی حیاء اختیاری خبرمانی پوشش حیاء طبیق و منمخیوی طبیعت تر طالق لری او سو لکه او سڑای دی امش و رستاز دی شیخ په مجلس کې ناس دی دی سر تر سر تور اول خگڑی فلی و دزان بد کاری کنخ کاری سر تر تور اول ازد سواری حیاء و دی نور جی حياه و رزق كأروى توريش باصا بيانك دوتان بسخري بس دوت ابو فكي و زوج سوكم ده تبعي امور دي سو دي تبعي امور دي و دايو ده كملوا حياه شرعيه حياه ايماني حياه شرعي حياه اختياري عاوزكم لا داسې او خو دن نفس کې چې نه او من الفل القخ بسببقيمان دا داسې او خل د داسې اوخ دی چې نه او من الفل القخ بطقيمان د د کنو بندې د دا په د نفس کې د کنې و په را شي لکه تتستم غنا تلاکه غنا نو ده ایمان دې په شرعي غمنا شکر دې الله سپیر دې الله او و دې تا الله او بیا دا کار کوي په شرعي غمنا لکه دا فلر پرمخ کی سړیو داسي د بیا دا به کار نه کېږي تر کشرعي تور او وسمي جائز وي شرعي رو رو قوری قوری. دا, دا, نو نو دا او مور سره په دې تکالفي یې کنه او پوری کنه په دې تکالفي او چې استاد دې ستې نه سي نو دا استاد سم وخت سره په خپل جسم دي اګو استاد او دې ځای کې او سم دي دا به ځان دې په واري لا دا اوس دلته کې دا او تکه شانتي شو شریتا الله پوری الله فق في گناخ القلو يا خبران دې الله په مخ کې بي ذبي خبره نه غناخ القلو يا خبران چکه الله انغفر له بي ذبي له دي وجه نه د حاي شرعي عارف کندرزن عالمانو کړه سپتوم ناشيه تم من النظرين نظر فی آلاء الله ونظر في تفصیلاته صفه ناشیه من الناظرین دیو صفات کف نفس کی چه دا پیدا کیږي د کی دوو دو نظرونو دو دا دغو څو یو نظر فی آلاء الله یو جسره الله نه ورته به و نظرن په تفصیلاته سره خپل کلي او کوتای سوچو کی چې دې ټول خبره ته وې سوچو کی سوچو کی علاکا سو توبه خدا ته توبه لګا نما په خبرو نه پوهیږي تدبیر چې کوم صفات پیدا شو لداخته حیا ویلې کیوس داغه حیا و ختړل چې تاسو سره سره کومه تلکلې دی ابوکو لته به م کالی یا ابوو بژ زومې تعریب کړ دی و چې الله یا را کو اولا کاهی شویاناک الله یا را اولا کاهی شویاناک چېستا اولا تا چې کمو داس چې ځایې وون ديشا د غ نه چې کمره ته من نه دد نه ح شریمررات ده ح ایمانې ماند ده مطلب دلی دا دالی دا دا دا شاګر چې حای غی ده په اشاره دلی خبرې ده چې په کار غ ده چې دا شرت د شړي طببیت و ګوري او د شرت خلاف داورته داسې چې کم نرو بد شي بد خاه شي لکه پهګه کې پرتست دا چې وربد کار شي لکه دا حشي حیا چې د دا ځکه په ایمان کې راله چې اشاره دی خبرې ته چې په کار دا چې د عموري ش یا عومور پهغ قران مجید کی دین تا خال کویل نی لا تبدیلا لخلق اللہ قران مجید کی دین تفطر کوئی دی پھر ط اللہ الی تھی پرنا سالجا دا یوم مستقلہ مصلہ دا کی امور شرعیہ امور تفعی اور بردی داو فدی باپ کے دیر راضی فدی باپ کی بدلے راضی لکه او به کمندونو دا امر تبعیله چې څلستګي شی وګغړی چې اوږه شی زولای وګغړی چې زوان چې نه وګغړی دا, دا کمندونو امورې څه دي تبعیې دي امورې تبعیې د روحم یو تقاضا دا غوډو پدنه تقاضی دي طبيت تقاضی دي انستان یوا د بادن نو نه دی انستان درو هم همم دی درو هم سر تفاې دي دارو هم تکې کېږي دارو هم کوې کېږي دارو همم باریخ کېږي بیمسه غواړي دارو همسه غواړي د دوم تفااضې ديتهکهارت د د ص ده تقااز ده اخبات چې ل الله د د ص تقاضی عدالت او سماحت دا ددسدی قاضی دی دا سلوور او سیوزای شلو پخات شي داغه دا دا قاضی دی چې کله یو انسان دبره مهنت کوی چې په دوانه داسې دا ژونده قالب شي دا, دا روح قاضی پسی شي قالب شي د بدن نقصان د دبره نقصان نخ کوي او د روحانیت نقصان د نقصان نخ چه ده پا مرس پسی داتی لیوالاوی لکا تگه چه اوبو پسی لیوالاوی. ده ده قرآن پا تلاوت دی پروسکار پسی داتی تگه وی لکا تگه چه اوبو پسی وی. اوگه چه پا روڑای پسی وی. جوان چه پا جیلائی پسی وی. ده چه ده پرکی گیوار پسی. ده در سوچ چه کمدنه دنی خبری جور شی. چه مولانا آرازه دا رضا طبیعت تو جی. دا جی کمدنو مستقل محنت واڑی مستقل محنت اور نا رشید احمد گنگوی رحمه اللہ تعالی چو لاو لوی سڑے او دا اور پرستوا خپل د مولانا عبد الله مهاجر مست رحم الله تعالی سره بیا ورتاغو پر اخوت لکو چې بای مولانا رشید احمد صاحب نه کوئی حال نه کوئی خال چې نه خطر علیږي نه په حال وای لکه چې زایو اربیہ مسالہ کی وی سباندا ج کمزور خپل حالت خپل مرشد ته وی خویا کبری نوی وی وتا کہ نو وشالش یغا او کبدی نو او لیلات ما غا تو ایتہ صدا غدانی ونا گنگوی رہی اللہ تعالی اور جواب کلی قلب بندہ فقیر کا کیا حال ہوگا په غریب بصاحلي او اپ کې جوته اٹھانې کی برکت ده چې کل تاسو سره تعلق راغله دې استاد صفزار او مجتہد کړل دي نو یو چې کندنو داو شو چې عمره شرعيه عمره یتف عمره تبعیہ باندې چي اور نصوص میں تار ختم هوچتا ہے اور مخلوق میں ماده اور ذان برابر ہو سکتے حاضر یہ خبر دی د انسان جګمدو کمال یو کو اگر علم باندې دې و په عمل باندې درې په اخلاق باندې د قوتو دي قوت علمی قوت عملیه او قوت اخلاقی شدادری کمان طورس انسان کامل شي انسان کامل شي ندید ریو اور تحضرت اشارہ پر. دقویت عملی بارکی ہوئی وی امور شریعہ و امور طبعیت سو. شریعت طبیعت و گردی. او دویم جی گمدنو اې لمبارك وي او خصوص کراته تعرض ختم شه ټول راته وي دی یوي بول دستی بلون افکاری یوي بول دستی بلون افکاری او درې چکم ده نو په مخلوق کراته ماده او ځام برابر شه رسوک مصیبت کې او رسوک مزمای سما په ور پروا نه دا اخلاق یو او چت نه عیار دی چت میں آیار دے دا اخلاف ہو دا دری خبری جے انسان کمال لے امور شرعیات امور تبعیہ کر دا ہو لا شریعت دا باندہ تبعیت و گردی نزدکا دی حدیث کی بارتا سبا گوری اس دیر روایتوں کی باردی شید امور تبعیہ و الفاس شری ناغبت شریعت دا پارا را ہوئی نو عام علماء چی دی علماء شریعت اغرد تاویل کی اغید دیر تکونا شرعی تکیلی اغید کم علماء طریقات تی اغید بزاہر برید خدا شریعت طبیعت کا اغید شریعت تکا طبیعت لگا سنج قرآن کریم یو بل تصفیر کی یو پسته روانه بابا نو حدیث ته یو بل تفسیر کې د زی حیا تفسیر هغه کومنور سره راغله ده ورسره راغله ده باب ثمنه الموت و ذکره کیږي د زی څه کومنور وځه راغله ده چې حیامو کم آچه گمدن و مراد دا زمان چه کم مشکات تی دیکھے ایک نمبر سطح بابو تمانی الموتی و ذکرهی تماننا دا مرک و ذکر دا مرک و دیکھے ایسی ثانی دیم فصل او دیم نمبر روایت تی لستم نمبر وان ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم الى اصحابي او النبي السلام يرج برمال قرت من الله حقا لايا قالا لا هيا اوكي الله ده شان سر مناسب قالوا اننا نستحي من الله يا نبي الحمد لله اوئی صحاب اکرامو ان لا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمدللہ من حیاء کود اللہ ناید اقضی پر امرا والحمدللہ حضا اللہ حمدنو قدیبانی حبیر السلامتو اللہ سکت ذالک ولیکن من استحیاء من اللہ حق الحیاء ولی احفظر رأسا وما باعا ولی احفظر وما حوا ولی الموت والبلاد ومن اراد الاخره ترك سنن الدنيا ومن قال ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء بالحياء دا دا من استحيا من الله حق الحياء سوق جو شرميد الله مناسب شرميد العمران نفلي حافظ الراس و ماواه ذكر يا اللي وصاته ستن الراس من تار کې چې کوم اندامونه لري او پکې جوابا دا د سترګې نه دا هله دبا سترګې دې بګې سترګې بګې به ځني ا موبایل وای دی استعمالې سترګې ها غوژې نه غوژینم غوژینم دې باسي باندې استعمالې دا چې ګمځ نو د سر داونه دي حالت سوچونه کوئ والې فضاضل با په نوما خیال دی اوشاېدي ګېډهتهتنار ته وئ ان سر تن نار ته ووي والې فضل ب په اوڈا جیڈلی چاپیلی شغا فرجیلی لاغیر خیال ساتی وَلِعَدْكُلِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا مَعَرَادَ الْآخِرَةَ تَتَرَكَ الْنِنَ فَالْجُنْيَا سُوچِ آخِرَةَ وَحِرَةَ تَتَرِكَ دِی تَمَنْ فَعَلَتَهَا لِكَ تَتَحْنِنَا لَيَا حَرَتَ زیږیریوالمنه مولانا محمد رشید منصور سلیمان پوری د څنګه لري دا یو کتاب دی الله سے شرمتی الله سے شرمتی هغه کې بری بری خبري یا زال نغورې ځمې ته خلکو ته کوي که مو خوزه تاسو کې دار څه شي ته میرا دېمان هوايا چې څنګه نو یو سانګر دیمان متفقونه <متحدث> لای ژوند